U pa fattiflu vahdavu Studio Kelser Repremio je za vas širok izbor audio i video izdanja Islamskom sadržaju Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasitvane 4020 Linc, Austrija Ili na web portal www.kelser-linc.com Da اَنا هَنيئاً قَلَها كُلُّ دَرْبٍ يَشُقُّ مَسْتُورٌ وَقَفْتُ فِي وَحْدَتِي وَلَا يَا لِي وَصَاصٌ مِنْ ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضل فأولئك هم القاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتهلقين أما بعد فإن عصلك الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن نبي سيدنا الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني, علمني شيئا أذكرك ويدعوك به قال كل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله Kaže autor rahimehullahu taala Odebu Sajida al-Khudrija da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao rekao je Musa alejhiselam Gospodaru moj pouči me riječima sa kojima ću te spominjati i dobiti Kaže, o Musa, recila la ilaha Allah. Pa je rekao Musa, ale islam, gospodaru moj, svi ljudi to govore. Svi ljudi govore te riječi. Kaže, tebarak barake o o Musa, kada bi sedam nebesa i sve što je na njima od njihovih stanovnika... I sedam zemalja bile na jednom tasu, a riječi la ilaha illallah na drugom tasu vage prevadnule bi riječi la ilaha illallah. Ovaj hadis bilož ibn Hibban i hakim i kažu da je vjerodostojan i ocijenio ga vjerodostojanim Hafil ibn Hajar laskalani u svome dijelu Fethulbali. Ebu Sredjel Hudri zove se Sad ibn Malik ibn Sinan Elen Salil Hazređi poznati Ashab nije izišao na bitku na Uhudu zato što su ga smatrali malim a prisvoje svim bitkama nakon toga i umro je 53. ili 54. ili 74. hr. godine s odno raziloženju među islamskim učenjacima. Kaže pouči me, Ne čemu čime, čime ću te spominjati to jeste čime ću hvaliti i čime ću ti dobiti da tražimo od tebe tabarak je teala pa mu je rekao o Musa reci la ilaha illallah u ome je dokaz da čovjek koji kaže riječi la ilaha illallah treba da ih spomene U Neće dakle spomenuti samo riječ Allah kao što čine novotari pa spominje Allaha i kaže Allah jer kada kažemo samo Allah nismo učinili zikr spomenuli smo ime Allaha Tebara Keo Teala pa moramo dodati uz riječ Allah nešto da kažemo Allahu Ekver ili da kažemo prije toga Subhan Allah ili o tome Pa sonda to Allah skratili na huve, na zamjenicu on. Pa im je to bilo teško izgovarati, pa su govorili hu. Pa tako hukću cijeli život i kada dođu na sudnji dan nemaju ništa od toga osim grijehe. Zikr šariatski je da se kaže la ilaha inna Allah. To je zikr koji je uzvišen Allah te barake, o teala, voli. Kada kažemo ovdje la ilaha Allah nema boga kao što kaže uzvišeni nema drugog boga ili je se malaha za želj kao što kaže uzvišeni zalika bi inallaha huwa alhaq wa in ma yadunun min dunihi huwa albatil zato što je uzvišeni Allah istina i sve što prizivaju ili čemu se mole mimo njega to je ištavno to je batil. I na osnovu ovih riječi se poznaju ljudi koji su pokorni i poznaju se ljudi koji su nepokorni Allahu te barake ota'ala. Kaže Musa alaih salam, gospodaru moj, svi ljudi govore ove riječi. Znači svi ljudi govore la ilaha ila Allah. Pa kao da kaže Allahu dragi ja želim nešto posebno za mene. Znači da ne bude svojstveno i drugim ljudima, kao što je došlo u drugoj verziji hadisa gdje se kaže, pa kaže gospodaru svi govore la ilaha illallah, želim nešto posebno za mene. Pa budući da riječi la ilaha illallah, da su najboli zikr, i da su tih riječi potrebni i poslanici, i vjerovjesnici, i učeni, i obični svijet, onda bio i riječi la ilaha illallah najčešći zikr. Onda bio i riječi la ilaha illallah najčešći zikr. I najlakše je izgovoriti taj zikr i ima najveće značenje i za njega čovjek dobija najveću, najveću nagradu. Ovnje kaže u hadisu Allah te barak je teala kada bi nebesa i svi oni koji su na nebesima i zemlja koji i svi oni koji su u tim zemljama bili stavili na jedan tas stvage prevagnuli, prevagnuli bi riječi la ilaha ilallah. I na isti ovakav način, Nuh ala islam je savjetovao svoga sina, kada mu je govorio i oporuku mu činio, pa mu je naredio da izgovara La ilaha illallah i spomenuje citirani hadis. Prevagnule bi riječi La ilaha illallah. Zbog toga što ove riječi u sebi sadrže teuhid i sadrže negiranje širka. Znači, negirale su sve vrste i sve boje, i sve boje širka. Pa ko kaže ove riječi, znači iskreno i srca, i bude se pridržavao onoga što te riječi, znači, na što ukazuju, na što ukazuju, takav je ostvario potpuno steohida i takav će ući u džennet bez polaganja računa. Inna aledhina kalu Rabbuna Allah, thumme staqamu, te tenezzelu alihimul menaiketu. Oni koji kažu naš gospodar je Allah, potom istreju, a njih se spustaju meleki. Pa je ilaha ila Allah najboli zikr. Kao što je دوشلو حديث أبوثانيك صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعو يوم عرف نعيبولي الدعاء دعونا دعنا رفاة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نعيبولي أنه شكرا يا إبوثانيك في يمين يست لا إله إلا الله وحده لا شريك له Lehu'l mulk wa lehu'l hamd wa huwa ala kulli shayin qadir. ovdje poslanik sallallahu alejhi ve da je najbolje što je kazao on alejhiselatu ve selam i poslanici prije njega riječi hlasa la ilaha illa Allah. I ovaj hadis bileži imam Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca. I bileži imam Ahmed i Tirmizi da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao Doći će čovjek na, sudnjem, na sudnji dan i ispred njega biće prikazano 99 svezaka. U svakom svezku loša dijela, grijesi. A svaki svezak je dokle dopire pogled. Pa će reći uzvišeni Allah debarak je o teana Svome robu, da li poričeš nešto od ovoga što je zapisano? Da si činio, kaže, ne poričem gospodar moj, sve je tako. Jesu li ti, kaže, moji pisari učinili kakvu nepravdu koji su pisali tvoje dijela? Kaže, nisu gospodaru, nisu mi nikakvu nepravdu učinili. Kaže, imaš li opravdanje kakvo za ovo što si činio? Ili imaš li kakvo dobro djelo Pa će kazati, niti opravdanja, niti dijela, nemam ništa. Pa će kazati uzvišenje Allah te tabarake od ta'ala, svakako, ti imaš jedno dobro djelo. Danas se neće nepravda nikome činiti. Pa će mu biti izvađena jedna kartica na kojoj piše La ilaha ila Allah. Pa će ovaj rob, gledajući svoje grijehe u 99 svezaka i gledajući jednu karticu, kazati gospodaru moj. Šta znači ova kartica u odnosu na ove grijehe? Pa će uzvišenje Allah barake, teala, narediti da se stavi, kaže danas nikome, nepravda neće biti učinjena. Pa će na jedan tas svag biti stavljeno 99 siđila grijeha. Znači, Allah zna koliko je to hiljada i hiljada i miliona grijeha. A na drugi tas svag je karta na kojoj piše la ilaha ilallah. Pa će prevagniti karta. Ne može, kaže, ništa se mjeriti sa Allahovim barake, teala, imenom imenom. Ne može ništa prevagnuti ime uzvišenog Allaha. I ovaj hadis bileži imam tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca. I bileži ga mam nasaj i hakim i kaže da ispunjava uslove muslimove, a imam zehebi kaže da je hadis vjero dostojan. I to je poznat kao hadis bitake. Bitake u arapskom znači kartica. I ovo je jedan od hadisa koji je Ne i da kane za griješnike ljude koji griješe da ne gube nadu, Allahu milost da će uzvišeni Allah te barek tela oprostiti, oprostiti grijehe koje čovjek čini koji čini. Kaže ibn Kayyim dijela se ne razlikuju pa samo po svojoj formi, svakako da forma ima utjecaja. No međutim razlikuju se po srcu koje je čini ta djela. Inači je Da dva čovjeka čine isto djelo. A između ta dva dijela kao između njubesa i zemlje. Kako kaže, Ibnul Kain dvojica ljudi stoju u namazu, rame do ramena, stopalo do stopala, a između njihovi namaza kao između neba i zemlje. A isto je forma, sve čine isto. No međutim, razlikuju se onome što je u srcu svakom, svakogodnji. Pa se po tome, znači, razlikuju, razlikuju ljudska dijela. Kaže, pa pogledajte, Hadis bitake. Kako je prevagnula kartica svata loša djela, a koliko, kaže ljudi, samo govori i spominju te riječi, ali će opet ući u džahennam. Je li Imate, znači, ovoga čovjeka, njegova kartica je prevagnula te grijehe koje je činio. A imate druge ljude koji dan i noć govorila la ilaha ila ne ustaje ne sida, nego sa la ilaha ila la, i opet će ući u džahennam. Neće mu koristiti. Razlika je gdje u srcu. Razlika je u srcu što je jedan kazao iskreno to iz srca, a drugi to nije, drugi to nije učinio. Tako da imate ljude koji govore ove riječi i ponavljaju, znači kao što su njihovi preci govorili, ne znaju njihovo značenje. Nit se odrekle širka i onoga što trebaju da se odreknu kada izgovore ove riječi. A imate druge ljude a Čije je poznavanje značenja ovih riječi, iskrena ubjeđenost u njih i držanje za ono čime rezultiraju, namjelo na primjer da ne pokažu svoj kibor kada ga mogu pokazati. Ili da ne pokažu svoju snagu kada je mogu pokazati. Da ne ispolje svoju sržbu kada je mogu ispoljeti tako dalje. Nego im je uzvišen i Allah te barak bio najpreći. Kako kaže Azao Đelj قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وإزواجكم وعشرتكم اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربسوا حتى يأتي أمر الله حتى يأتي الله بأمره رتسي أكسوا مما Vaši očevi i vaši sinovi i vaša braća i vaše žene i vaš rod i imanja koja ste stekli i vaša trgovina za koju se bojite da neće prođe imati i vaši domovi u kojima se ugodno osjećate draži od Allaha i od poslanika njegova pa sačekajte i borbite na Allahovom putu od jihadin fi sabilihi fatarabasu hatta yati Allahu bi amri sačekajte da uzvišeni Allah dođe sa svojom sa svojom odvetbom wallahu la yahdi al-qawm al-fasikin Allah neče na putu putti, pokvareni narod Pastoraj uzvišen je Allah te barek tela na višem mjestu u Kur'anu pohvalio one koji se iskreno držali za ove riječi. Kao što kaže Az-Zuhd, "Wasabiqunal awwalun minal muhadžiririn wal ansar wal ladinattabauhum bi ihsan radi Allahu anhum waridu an wa'adda lahum jannatin tajri min I Allah je sa njima zadovoljen. I oni su sa njim zadovoljni. I on im je pripremio džennete ispod kojih rijeke teku. U kojima će vječno boraviti. I to je pravi uspjeh. I došlo je u vjerovdostojnom hadisu. Da je poslanik s.a.v. rekao. Razuman je čovjek koji obuzda svoju dušu. A Nemoćan je čovjek u jednom rivajetu, a u drugom rivajetu glupan je čovjek koji se pokori, koji se pokori svojoj, koji se pokori svojoj duši. I kaže dalje autor i briže i sa dobrim lancem prenosilaca od Enesa ibn Malika da je poslanik sva ostalima rekao: O sine Ademov, inneke leo Ya bani ya yablā ādam innaka law bi kurāb al-ard khaṭāyā thumma laqītani bi shay'in la şey ataytuka bi kurābihā maghfirah usine da mi doješ sa obimom zemlje grijesima i da me sretneš a nisi mi širk činjo ja bih tidošao sa istim tim obimom oprosta Pa ovdje kada je spomenut širk, ovdje se misli na širk veliki i mali. Bilo da ga čovjek učestalo čini ili rijetko. Jer kada čovjek izgovori iskreno riječi La ilaha ila Allah, to za sobom povlači da se odrekne svih vrsta širka. I da dođe, znači pred Allaha čista srca. Jeoma la jemfe umalun wala benuna illa menata Allahe bi kalbin selim. Da dan kada neće čovjeku ništa koristiti, ni metak, ni sinovi, Nego koristit će čisto srce. Koristit čisto srce. Ovdje je autor spomenuo samo jedan dio hadisa koga bilježim Amtirmizi. Prije toga ima znači dio hadisa u kome stoji. Ostine Ademu, kada me budeš dobio ili kada budeš od mene tražio i očekivao da ti to dam, Oprost, jeli? kaže ja ću te oprostiti i to mene zanima, bez obzira. Po jednom vola u po jednom komentaru ili tefsiru ovi riječi, vola ubali, bali, znači, i neću zato biti pita. Ja mogu znači oprostiti ono što želim. O, Sine Adamov, kada bi tvoji grijesi dostigli nebeska obzorja, potom zatražiš oprosta od mene, ja bih te oprostio, vola u bez obzira. jeli, ili da kažemo i neće zato biti pitan. O sine Ademov, pa je nakon toga spomenu ovaj drugi dio Hadisa. Pa je znači to bio to bio da bio hadis u cijelosti. Ovdje Tirmizi pošto autor kada spomene nekoga u komentaru se spomene znači sve. Pa je spomenuo kratko nešto imam je li i imamo Tirmiziju. Poznati učenjak Muhameda ibn Isa, Tirmizi, udučenik Ajma Buharije i od učenika Kutej ibn Sa'ida i drugi poznatih je li hadijski umro je 279. godine i bio je slijep bio je slijep rahimahullahu ta'ala no, Međutim toga nije sprečilo da ostavi za sebe sunen bez koga ummet danas ne može i naročito vrijednost je sunena imama Tirmizije i druga djela koje je ostavio svakako kao što je Ilal, -il kao što je Šemailun Nebiji s.a.v. i druga dijela koja je ostavio iza sebe. A posebna vrednost sunana jeste što imam tir mizi kada spominje u sunanu hadise, ocjenjuje ih, daje im ocjenu, što je znači velika odlika sunana. Enes ibn Malik, on je ibn Nadr, Elensar il el Hazređi, sluga poslanika s.a.v. Kome je poslanik sa osadame činio dovu, pa je rekao ekstirmale hu olede, kaže povećaj broj njegove djece, njegov potomstva i povećaj njegovim metak. Umro je, imao je preko stotinu godina 92 ili 93 po ispravnom mišljenju, one godine kada se je rodio Malik ibn Enes, imamo ovoga ummeta, pa je Enesa ibn Malika zamijenio Malik ibn Enes. Ovaj hadis bileži Imam Ahmed od Ebu Zeru radijallahu anhu u ovome smislu i u njemu stoji kada bi došao sa obimom zemne grijeha, a ne bi mi činio širk, učinio bih ti isto toliko oprosta. I bileži ga isto tako ima muslim. Pa je ovdje znači bitna stvar da čovjek ne učini širk. Što je svakako najveći grij. Da me sretneš i da mi širk ne činiš. Znači uvjet koji je težak. Uvjet koji nije nimalo jednostavan. Uvjet ili ispit na kome nije položila veći, većina ljudi današnjice. Mnogi, znači nevijednici svakako, a i mnogi od muslimana koji se pripisuju islamu nisu položili na ome, na ome ispitu, nego su pali na njemu, pa čine širk. A... Mali ili, ili veliki. Kaže Ibnu Recep, Rahimehullahu Teala, došao bih sa istim tim obimom oprosta onome ko kaže La ilaha illallah i bude postupao ispuni šartove tih riječi, da i njihovo pravo, da to ne budu znači puke riječi, da to ne budu puke Riječ. I to je tako obraćao u svim ovaj, vjerozakonicima, da kažeš riječi i da postupaš shodno njihovim značenjima. Misli se kada se kaže la ilaha ilallah, ljudi koji su redili i sala i salam bili su duženi da se drže njegov vjerozakonika. Mi kada kažemo la ilaha ilallah, duži smo da se držimo zakonika, poslanika, saloseleme i da radimo ono što nam je naređeno i da se Prođemo onoga što nam je zabranjeno. Pa zato kada čovjek kaže La ilaha ila Allah, on je iz izvadio sva moguća božanstva koja bi mogla biti i u srcu mu je samo ostao uzvišen Allah te barake o teala. E toga kada ti u srcu ostaje je samo uzvišen Allah zbog toga je to odlika koja poništava sve druge grije. Zato što se znači iskreno iskreno je čovjek prihvatio Allaha za ođel, za gospodara i manuo se širka i svih drugih lažnih o Iz toga ćemo biti oprošteni znači grijesi taman bili koliko, koliko i morska i morska pjena. Ovaj hadis koji smo citirali, neđi nikako u prilog. Kharijijama koji tekfire čovjeka koji učini veliki grijeh i kažu da će boraviti vječno u džehennu. Niti ide u prilog muatezilama koji kažu da ima poseban stepen, stepen između dva stepena, a na sudnjem danu da će biti vječno u džehennemu. Svoje šta kako pogrešno i jedno i drugo. Došlo je u hadisu Abdullah ibn Mesoda, koga bilježima muslim, da je poslanik, zao sve rekao noći kada sam bio na Israu, date su mi tri stvari i pet propisanih namaza i zadnji ajeti sure Elbekare i gufire limen na jušriku billahi min ummeti šaj'a. I, I oprošteno je onima od moga ummeta koji širkne čini. Kaže Ibnu Kjesir u svome tefsiru, Za bilježima Mahmed i Tirmizi, i Ibnu Mađe i drugi, i ovaj lanas je dobar. Od ene sa Ibnu Malika, da je poslanik sa osanome proučio, huwa ehlu taqva, hu ehlu maglfira. Da je uzvišeni Allah, taj koga se ljudi trebaju bojati i on je taj koji oprašta. Pa je rekao, ja sam taj koga se ljudi trebaju bojati, pa kome se bude bojao i drugami ne pripiše, znači ne bude mi širk činio, ja ću mu oprostiti. I U hadisuje dokaz da ljudi trebaju isto tako da, znači, da, budu, da, se podsjet, da budu, da je uzvišeni Allah podsjeti na, da poslanike podsjeti na vrijednost rječi la ilaha ilallah. I da su one najteže na vagi i jeli, potvrda Allahovi svoj stava suprotno onima koji ih negiraju. Nakon toga autor je spomenuo, na kraju ovoga poglavlja spomenuje mesele ili pitanja koja je zaključio iz, znači, samog izlaganja ovih argumenata, koji su vezani ili za Kur'an ili za hadisa. Pa je prvo pitanje, veličina Allahove milosti prema ljudima. Drugo, velika vrijednost teuhida kod Allaha za Treće, iskupljivanje grijeha ono meko ima čisti tauhid četvrto tefsir ajeta iz sure al-an'am koja tajet ko što mi kaže Zapomenu se mi ga u petom predavanju kad smo počeli ovo predavanje zato sad u ime sle što govorimo možda nećete razumjeti o čemu pričam A tos predavanja koja je bila prije, pa smo u četiri predavanja govorili o tome po glavnom. Pa da vi se svatili, mes ele koji autor spomenuo ili pitanja morate znati ono o čemu smo govorili prije toga. Morali ste to peslušati. To je ajet: "Allazina amanu walam yalbisu imanuhum bizulm, ulai ka lahumul amn wa hum muhtadun." Oni koji budu vjerovali, a ne budu svoje vjerovali, vjerovanje proželi sa širkom. Pa smo govorili o tome ajetu i njegovom značenju a prisjećanje ili razmišljanje opet stvari koje je spomenute u hadisu hadis u bade koji je to hadisu bade znači ako ne budete išli sa mnom korak po korak i pratili predavanja na kraju ćete dojdo me sela što je najbitnije i nećete znati o čemu pričamo i onda Računajte da smo sjedili sahat vremena i družnosti zajednički. Ja pili kahvu, ja slušali predavanje, istoče nam bit na kraju. Jer ovo predavanja nisu emotivna predavanja, rakajka, pa da Nisan sluša lijepo mu i završi ode. Ovo su naučna predavanja i čovjek je mora pratiti i učiti, slušati. Protivno neće imati nikakve koriste. Prećemo cijelu knjigu i opet na kraju, pitaće se Nisan sam šta je naučio. A to je, to je zaista ovaj velika šteta do tako na kraju budne. Hadisu Bade i samita, koji je rekao, ko posjedoči da je Allah jedan jedini Bog koji je drugan, da je Allah jedan jedini Bog koji su druga nema, koji su druga nema, druga, i da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik, i da je Isa, ali i Sadam, njegov rob i njegov poslanik i riječ koju je dao Merijemi. I duša od njega, četvrto, i peto, Šta? Da je džennet istina i da je džahnem istina. Uveš će ga Allah u džennet s koja bude imao. Ti pet stvari, znači, autor je spomenuo znači u Mes'elama. Isto tako kada se sastavi hadis Ubade i hadis Itbana, koga smo spomenjali. A u hadisu Itbana se kaže ko kaže La ilaha illallah ući će u džennet želeći time Allah voli itse. Sedmo, spominjanje uvjeta koji je došao u hadisu Itbana, a to je jebte ghibiha vodžha Allah. Želeći tim riječima Allahovo lice. To nije spominuto u hadisu šta? U Bade. Niti je spominuto drugim hadisima, nego je spominuto u hadisu Itbana. Pa kad zastavimo hadise, onda nam se, znači, iskristalizira pravo značenje. Znači, kazao je La ilaha ila Allah, da bi ga ljudi čuli, je tako? Ili kazao La ilaha ila Allah, da bi ljudi dali mu nekakvu funkciju i slično tome. Kazao je la ilaha illallah jeb teghi biha ođha Allah. Tražeći time, znači, od Allaha nagradu, odnošno želeći njegovo lice. Osmo, da su poslanici potrebni da ih uzvišeni Allah podsjeti značenje riječi la ilaha illallah. Najbolji ljudi, najbolja stvorenja trebaju nekoga A to je stvoritelj Azeođer koji je poslao da im kaže vrijednosti značenje riječi Ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha. Pa šta je onda sa običnim ljudima? Možda će neko kazati zbog čega mi spominjamo vrijednosti Ilaha ilaha ilaha, zbog čega? Pa kažemo to je Allah Azeođer spomenuo svojim poslanicima. I to je poslanik zao sam spomenuo svojima shabima. Pa ko smo mi onda da se mi ne podsjećamo na značenje riječi Ilaha ilaha ilaha ilah ilah. Kada su naše hađi jedne prilike otišli na hađ, sjedio je Ibnu Usajmin i držao im To je prva odlika. Ko ste vi, bosanski hadžije da si jedna ibrusa menis predala da vam drži predavanje. Pa kada im je pričao, pričao im je o hadisu. Džibrila, alaihissalam. Poznati hadis, jel? Kada je došao Džibrila, alaihissalam, kod poslanika, svala svala svala me. I pitao ga o imanu i o islamu. Pa je jedan od prisutni, koji je bio u džihadu, borio se, Kaže... Zbog čega ti nama pričaš o tome, a mi smo bili u džihadu i borili se? Mi je li nemamo potrebe da nam se govori, da nam se govori o tome? Znači to ti je kulminacija nekulture i kulminacija nepoštovanja učena čovjeka. Pa je rekao Ibn Usajmin, Kaže, kada je poslanik Salasem govorio ovaj hadis, kome ga je govorio? Kažu ashabima. Pa kaže, jeste li vi boli od ashaba? Zbog čega su so ashabi mogli sastušati Džibrila da ih učivjeli, a vi to ne možete sastušati. Pa je ovdje autor ukazao, znači, da je jedna od stvari podsjećanje, znači, na vrijednosti na Deve je to da ove riječi da će prevagnuti i nebesa i zemlju i sve ono što se nalazi na njima ili u njima. Iako veliki broj ljudi koji govore ove riječi imaće lagahnu vagu, neće znači, na vagi imati puno, zato što te riječi neće biti iskreno iz srca. Ovdje je Hadisu da isto tako imamo sedam zemalja kao što je sedam nebesa kako Allah uzvišen najbolje zna. I spominje se ovdje, i to je 11. da nebesa i zemlje imaju, nebesa i zemlje mi svoje stanovnike. Spominje se ovdje i Allaho svojstvo. koje Ko zna? Jeb da ribiha, hoćha Allah. Allahovo lice. Traži Allahovo lice. Suprotno? Ešajrama koji na potvrđuju znači Allahova svojstvo. Hadis Enesa koji se ovdje navodi i Hadis Itbana kada se spoji onda imamo pravo znači imamo pravo značenje. Da se time želi jebtag i biha Allah da je to ostavljanje širka. Da je to ostavljanje širka. Nije samo da kaže te riječi nego zaista znači da Sobom ostavi, znači činjenje širk. Četrnesto. Razmišljanje o svojstvu Is.S. i poslanika Is.S.S. da su njih dvojica dva roba i dva poslanika, ili korist koja se uzima. Da ne, svojstvenost Is.S. Da je riječ Allahova. Šestnesto. Da je duša od njega. Sedamnesto ukazivanje na odliku vjerovanja u džennet i džehennem. Jer to čovjeka uvodi gdje? U, u džennet, kako došlo u hadisu. U bade, je li tako? Sedamnesto da čovjek ulazi u džennet s hodno dijelima koja je činio. Osamnesto ili to je bilo osamnesto ili devetnesto je A, potvrđivanje da vaga, ili mizan da ima dva tasa, s jedne i s druge strane. Kako izgleda, ne znamo. Na sudnjem dano ima vaga. I čovjek mora vjerovati u vagu. I da vaga postoji, da vaga nije nešto simbolično. Biće određeno čovjeku, šta je činio, kako je činio, nema vage. Ne, ima vaga i djela će se vagati. Kako, ne znamo. Ali će se vagati, jer vaga postoji. I dvade se to spominjanje Allahovog te barake o ta'ala lice. I time autor završio poglavlje o kome smo, jel, govorili, a to je poglavlje odlika teuhida. Fobut teuhid umaju kefiru mine zunub. Tako je bila, tako se zvalo poglavlje o kome smo govorili u zadnja četir predavanja, to je Odlika tevhida i onoga što iskuplio od griha. Paču miša otevla u naredom predaonje početi sa novim pogledjem, a to je, men haqqaqa tevhid, dekhala lžennete, bi gali hisab. Ona je ko ostvari tevhid u učitje u žennet bez polaganja račun. Allahute ala alim, assadil lahum, ala rebeena muhammed, wa ala alihi, assadilu, assadilu.